Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. Avui parlem del programa d'arranjament d'habitatges per la gent gran finançat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Tiana. Tot seguit, repassem aquesta i altres qüestions en titulars. <fixi> El programa d'arranjament d'habitatges per la gent gran ja té 5 beneficiaris a Tiana. El projecte té la missió d'afavorir que les persones grans puguin viure a casa seva el màxim de temps possible. En aquest sentit s'han realitzat reformes per millorar les condicions de seguretat, accessibilitat o habitabilitat. Ja s'ha tancat la convocatòria d'aquest any per presentar projectes de solidaritat i cooperació que es puguin beneficiar de l'aportació econòmica que l'Ajuntament de Tiana preveu per aquest concepte. Gran part de les entitats que es van presentar a l'edició anterior han tornat a fer-ho ara, ja sigui per endegar projectes nous o donar continuïtat a d'altres que ja havien impulsat amb el suport de l'Ajuntament. El casal d'Avis d'Ensec claveu organitza aquest dimecres la tradicional excursió a Montserrat, una de les sortides clàssiques de l'entitat que programa anualment. I és que, de fet, és una de les que té més èxit i congrega més gent. I en esport segona, derrota consecutiva del futbol sala a la Conreria, que ha desconnectat de la competició des que va assolir l'ascens i el campionat. El butxí d'aquesta jornada ha estat el Sant Lluís de Palafolls, que es va imposar per un contundent 6 a 3 als homes de Daniel Bravo. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. El programa d'arranjament d'habitatges per a la gent gran ja té 5 beneficiaris a Tiana. El projecte té la missió de favorir que les persones grans puguin viure a casa seva el màxim de temps possible. En aquest sentit, s'han realitzat reformes per millorar les condicions de seguretat, accessibilitat o habitabilitat. Les actuacions estan finançades per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Tiana i han consistit en millores bàsiques i d'adaptació funcional a l'habitatge de les persones grans més vulnerables. La regidora de promoció socialista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 Eh, de les millores que es tenen de fer. Substituir la banyera per un plat de dutxa o canviar la cuina de gas per una d'elèctrica són algunes de les reformes més comunes d'aquest programa, on es destinen uns 1.500 euros per cadascun dels arranjaments. Queden exemptes d'aquest ajut les reparacions de mobiliari, refer les rajoles o paviment de la cuina, eliminar humitats del bany o col·locar mampares als plats de dutxa o banyeres. Més enllà de la millora que suposen aquestes actuacions per millorar la seguretat de la gent gran, Maria Antònia For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 Per exemple, si podem, no es podien entrar en una banyera, en canvi una dutxa allà sola amb uns agafadors pot entrar, doncs tenen molta més autonomia personal. El seguiment del programa es realitza a través d'una fitxa de sol·licitud, preassignació i assignació d'arranjaments que recull els casos que es proposen. D'altra banda, hi ha un altre informe de derivació que recull les dades identificatives de cadascun dels casos que figuren en la fitxa de sol·licitud. Les polítiques socials desenvolupades en accions com aquest programa d'arranjament d'habitatges per la gent gran és una de les prioritats per a molts consistoris després del pla d'ajustament anunciat la setmana passada pel govern espanyol.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 Per el que estem veient, totes les persones de les, de les fundacions, de les ONGs que ens estan mm, tornant a presentar el projecte, doncs ho diuen, no, no és allà de donar la subvenció i, i mai més te'n recordes, sinó de fer-ho, d'anar cada any a poder participar en, en coses concretes. Entre els projectes presentats s'hi troben el de la Tianenca Silvia Sancho per construir una escola bressol a l'Àfrica a, a través de l'Associació pel Desenvolupament i la Promoció de la Dona i l'Infant. També hi ha el del havia Xavier Donyate per la promoció de la dona a la República Árab Saharaui Democràtica. Aquests dos projectes ja es van presentar l'any passat. També repeteix la Fundació Tianenca Laya Mendoza i Famílies Sense Fronteres per la Infància, que té el seu camp de treball a Haití. Precisament aquesta entitat ha de destinar ara tots els seus esforços a la reconstrucció d'una escola de primària que va quedar afectada pel terratremol del passat mes de gener. La rehabilitació de l'edifici que encavia l'escola va ser finançat per l'Ajuntament de Tiana a a del fons destinat a solidaritat i cooperació. A banda, dels projectes que tenen el seu camp de treball a les zones afectades, a la convocatòria de la Comissió Local de Solidaritat s'hi ha presentat també dos projectes de sensibilització. D'una banda, la Comissió Solidària de l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Lola Anglada ha presentat un projecte de germenament entre escoles. En dona més detalls la regidora de promoció social i educació. És un projecte en què les alumnes de l'escola de l'OL Anglada es, es germanarien amb unes aules de, de la Fundació Laia Mendoza. Eh? O sigui que hi penso que això és un projecte de solidaritat, però també és, penso més, de sensibilització també a les famílies i als nens i nenes de l'escola doncs, que sàpiguen que es poden germanar i que tindran una relació amb aquests nens i nenes de la, de la, que està treballant la, la Fundació Laia. D'altra banda, Tiana Solidària aposta per donar continuïtat a una iniciativa ja coneguda per molts tianencs i que ha agafat embrensida en els darrers mesos. Es tracta de la Fira Intercanvia Tiana, que vol constituir-se com un espai d'intercanvi local basat en la solidaritat i la voluntat de compartir. Els projectes de solidaritat i cooperació que quedin aprovats finalment es podran beneficiar de l'aportació econòmica que l'Ajuntament de Tiana preveu per aquest tipus de projectes durant aquest any. El 0,7% del pressupost municipal es destina a projectes socials internacionals com locals. L'any passat es van destinar prop de 42.000 euros. Radio Tiana: Les notícies del migdia. Un grup de nens i nenes de l'escola Bressol Municipal han visitat aquest dimarts l'Ajuntament de Tiana, la policia local i aquesta emissora. Durant la seva visita el consistori Tianenc han recorregut les instal·lacions passant pels diversos espais on se'ls ha explicat la tasca que s'hi desenvolupa en cadascun d'ells. Entre les dependències visitades més representatives s'hi troba el despatx de l'alcalde, el jutjat de pau i el saló de plens. Aquí, a banda d'explicar la funció de debat polític que s'hi du a terme, s'ha parlat també de les pintures de l'artista Tianenc Albert Sunyol. Els infants han estat guiats durant la visita pel regidor d'Esports, Joventut i Salut, Jordi Monturiol. Ha sigut una visita que per nosaltres suposa bueno, que els nanos fegin que, que no és res, res estrany això dels ajuntaments, al contrari, eh, està sempre obert per tothom i que els nanos eh, puguin veure i després els fa molta, molta gràcia a cada, cada lloc. A banda de la visita a l'Ajuntament, els nens i nenes de la classe dels sols de l'escola Bressol Municipal també han visitat Ràdio Tiana. Els infants han conegut de prop la tasca dels periodistes i dels tècnics de so i han pogut experimentar què se sent parlant per un micròfon en un estudi de ràdio. Ho han fet cantant una cançó que coneixen molt bé. Després de la visita a l'Ajuntament de Tiana i aquesta emissora ha estat el torn de la policia local. Amb aquestes visites es procura que els infants tinguin un primer contacte amb algunes de les institucions municipals, el significat de cadascuna d'elles en el context territorial en el qual desenvolupen la seva activitat i els treballadors que les impulsen. A banda d'aquesta visita, dimecres serà el tort de la Biblioteca Camp Maratau. El casal d'Avis d'en B organitza aquest dimecres la tradicional excursió a Montserrat, una de les sortides clàssiques de l'entitat que programa anualment I és que, de fet, és una de les que té més èxit i congrega més gent. La sortida serà aproximadament a les 8 del matí des de la cataquística a la farmàcia a Cap de Vila o des del pont de Montgat. El president del casal de la gent gran, Dionísi Parmanyer, ha celebrat que l'excursió a Montserrat sempre tingui un gran poder de convocatòria. Programem una cada mes i... Les últimes dues les vam tenir a nobrar perquè la gent no, no s'apunta. Montserrat té anxo per anar com una vegada en segur. El desplaçament serà en autocar i no s'aturarà per esmorzar, com es fa habitualment a la resta d'excursions, i és que d'aquesta manera es vol garantir arribar amb temps suficient a les misses programades. Aquests que vulguin, a banda de visitar el monestir, podran anar també fins a la Santa Cova, al el museu, als comerços i parades d'artesania que s'instal·len a la zona. En definitiva, tots els atractius espirituals, culturals o naturals que ofereix Montserrat i que creixen any rere any amb l'objectiu de treure nous visitants. I després de les visites serà el torn del dinar a mullar. La tornada de Tiana serà al voltant de les 7 del vespre. De moment s'han apuntat més d'una trentena de persones. L'excursió s'ofereix a un preu de 33 euros. La informació local a Ràdio Tiana. Una família, un món. Les famílies evolucionen. Sota aquest títol, la terapeuta familiar Mary Cruz ofereix aquest dimarts una xerrada a la Biblioteca Can Baratau de Tiana. L'acte vol servir per posar sobre la taula quins són els canvis més habituals que es produeixen en les famílies d'avui dia i les repercussions que tenen sobre els més petits. En aquest sentit, es tracta d'oferir als a respostes sobre com fer viure aquestes variacions als infants amb normalitat i sense que s'oposin un tràngol. De fet, un dels aspectes claus a tenir en compte, segons Mary Cruz, és involucrar-los en tots aquells canvis evolutius, ja siguin positius o negatius, que es produeixen en el nucli familiar. Hi ha molts, molts canvis evolutius dins d'una família on ells necessiten participar. I necessiten participar tant si és un canvi evolutiu positiu com negatiu. I que hi puguin participar facilitarà que després ho puguin pair, tolerar, parlar, eh, acceptar. Aquests canvis poden passar pel naixement d'un germà, per la separació o el divorci dels pares o fins i tot per un trasllat de vivenda. Segons Cruz, els canvis evolutius sempre han estat una constant natural però difícil d'assimilar. Per aquest motiu assenyala un seguit de rituals com el matrimoni, el bateig o els enterraments com a exemples de la necessitat de la nostra societat de viure els canvis d'etapa de la manera menys traumàtica possible i fer-ho, en aquest sentit, amb actes que disposen d'una forta càrrega simbòlica. Els interessats en coneixen més aspectes sobre a les famílies i com alleugerir les repercussions dels canvis en els infants poden fer-ho a la Biblioteca Cameratau a partir de les 6 de la tarda. La xerrada ha estat organitzada per Serveis Socials de Tiana. Ràdio Tiana. Notícies. Esports segona derrota consecutiva del futbol sal a la Conreria que ha desconnectat de la competició des que va assolir l'ascens i el campionat. El butxí d'aquesta jornada ha estat el Sant Lluís de Palafolls que es va imposar per un contundent 6 a 3 als homes de Daniel Bravo. El tram final de la temporada dels tianencs ha estat força complicat pel que fa a les lesions, però la imatge que han donat en les dues últimes jornades dista molt de la que s'espera d'un campió de categoria. El director esportiu de l'associació de futbol sal a la Conreria, Antoni Bravo, es mostra força decebut per la amb la mala imatge d'aquestes dues últimes jornades. La part de la grada on estava tot el públic estava prena de gom a gom i la imatge que vam donar a la primera part és d'un equip de, de zona de descens i jo crec que un equip com el nostre que ha fet la campanya que ha fet aquest any la que va fer l'any passat no pot donar la imatge que va donar a la primera part encara que tinguis l'ascens, el descens o tot fet, més igual. La imatge, mira, encara dius que bueno, no hi havia ningú al camp bueno, però amb, amb la quantitat de gent que havia, aquesta imatge a Sant Lluís ara pensen que... Jo estic segur que pensen que no, no, no tenen com aquest equip ha pujat categoria. El guió del partit va ser el mateix que la setmana passada davant el Penyajohan. Tres gols en els primers minuts, els quals van obligar els tianencs a anar remolc durant bona part de l'enfrontament. El Serra Marina de Santa Colomès, l'últim rival de la temporada del futbol sala a la Conreria. Els colomencs han realitzat un final de campionat espectacular i necessiten la victòria poliesportiu de Tiana per assolir la permanència. Ràdio Tiana, les notícies del migdia.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 entrevista Una família, un món les famílies evolucionen aquest és el títol de la xerrada que acull aquest dimarts la biblioteca Can Baratau de Tiana i la xerrada anirà a càrrec de la terapeuta familiar Meri Cruz aquí tenim aquí nosaltres a l'estudi, bon dia Hola, bon dia doncs diem que les famílies evolucionen un títol, si més no, que, que ens diu molt ja d'entrada com es constata aquesta evolució? Es constata el dia a dia, no en el creixement, amb les nostres famílies pròpies. Quan parlem de la família pensem en la nostra, pensem com estàvem fa 10 anys, com estàvem fa 5 anys, com estem ara, i només de pensar això ja veiem que hi ha canvis, que hi ha una evolució. L'evolució no té per què ser sempre negativa. L'evolució simplement és que hi ha canvis dintre de la pròpia família. Quins són els canvis més acusats que podríem assenyalar en aquest sentit? Home, amb totes les famílies eh, es donen moments de crisi i sovint aquests moments de crisi coincideixen. Un moment de crisi important, per exemple, és quan eh, hi ha una emancipació d'un fill i aquest se'n va de casa i es caça. Això és un moment de crisi de la família. Crisi no, no té una connotació tampoc negativa. Crisi vol dir que hi ha una situació familiar que fa trontull a l'estabilitat que havia fins aleshores. Per exemple, quan un fill s'emancipa o es casa o marxa de casa, aquest és un moment de crisi on tota la família s'ha de reco·locar una altra vegada per acceptar la nova situació, i és que dins de casa potser ja no són quatre, sinó que ja són tres, perquè un fill ha marxat, si s'ha casat, s'incorpora una, una persona més, que és la parella d'aquest fill, Llavors, això és un moment de canvi, un moment de crisi, que suposa que la família s'ha de replantejar una altra vegada com es relacionen, el rol de cadascú, i quan superen aquest moment de crisi, vol dir que hi ha una evolució, i que continuen en el procés de, de la família. I un altre moment de crisi que ve després és quan apareix un fill, per exemple, amb una parella. Doncs és un altre moment on totes les famílies s'han de tornar a reco·locar. Apareix una personeta i aquesta personeta té molts efectes sobre els altres. Doncs clar, un de cop volta, té títols no? nous, doncs un és tiet, l'altre és avi, l'altre germà, i això potser fins ara no, no ho eren. Aleshores t'has de tornar a adaptar a aquesta nova titularitat juntament amb el que ja eres. Ja eres pare, ja eres germà, ja, ja eres tiet, doncs és tornar-se a reco·locar una altra vegada. Tots aquests moments de crisi, la majoria de les famílies els passem perquè és un procés com natural, no? que la gent va creixent, es va casant, va tenir fills, els fills s'emancipen, eh, es casen, van tenir fills, vull dir que són moments de crisi molt semblants amb la majoria de famílies. Si a més no feies una reflexió interessant, interessant, que és que crisi no necessàriament ho hem de relacionar amb alguna cosa negativa, no? perquè sovint sembla que tot això, eh, de vegades, sobretot els pares, quan marxa el fill, s'ho doncs, prenen com un tràngol difícil. No? El fill potser és més, més fàcil, no? perquè normalment la decisió és seva, però els pares no ho assumeixen també. bé. No? Home, implica un, un moment de pèrdua no deixa de ser una pèrdua, de fet tu tens un fill a casa mentre està a casa doncs és com que és de la teva família un cop se'n va de casa s'ha de fer el dol de despedir aquest fill que s'emancipa, que ja no et necessita que ja fa una altra vida i que fins i tot crea la seva pròpia família llavors aquesta separació suposa tota una feina emocional depenent del lligam i la de la dependència o independència que tu tens cap a aquest fill et serà més fàcil, o et suposarà o et serà un moment més traumàtic aquesta separació, no? Però sí, que cada família obvio la seva manera de fet, tots els acordeixements socials que organitzem al voltant d'aquests canvis de l'evolució de, de la família un naixement, un bateig una comunió eh, un casament eh, un, un enterro tot allò que el, el, el festejo que fem, totes les festes que fem al voltant, és per ajudar a iniciar aquest canvi. O sigui, el dia del casament és el moment on socialment la gent et felicita perquè el fill es fa gran i es casa, i el fet que et felicitin i és com una ajuda a tolerar que se'n vagi de casa, que es fa gran, que és el que toca, i dius, bueno, és el que toca, jo ho porto bé, no?, T'ajuda. Que, que es faci aquest dia especial la festa ajuda a que tu puguis començar a fer aquesta separació. Hi ha tot un simbolisme, per entendre-ho, com una etapa natural no? de la vida, interpreto, pel que em dius. Sí. Això són etapes naturals de la vida. que passa que els, els humans, socialment, eh, hem establert una sèrie de, de rituals que ens ajuden a portar-ho millor. Per exemple, els enterros, eh, que la gent vingui a donar-te el dol que hi ha un tanatori on, on les persones s'acostinen a tu, et fagin recolzament, et fagin abraçades. És tot un ritual perquè tu aquella tristó la puguis portar el millor possible. És molt important tot aquest tipus de rituals. Són els que ajuden a superar aquests moments que de fet tornen a canviar la nostra vida. I què passa quan ens trobem en moments com l'actual en què moltes vegades aquests rituals són absents? Per exemple, cada vegada sembla que es casi menys gent. Què passa en aquests casos? Doncs mm, que a vegades costa definir quina, o com està el teu fill o quina relació té. De vegades hi ha gent que tu li preguntes. I el teu fill mm, bé i què fa? Viu en parella. <ríe> Llavors, aquest viu en parella o ja no està a casa, però no acaben de donar un títol. No? necessiten mm, potser que que ha de néixer un fill per entendre que ara ja té la seva família. A vegades el que costa quan no es fan aquest tipus de rituals és acabar de posar un, un nom al, al procés que estan passant en aquell moment. No? és el que pot confondre. No en totes les famílies, però sí que hi famílies que els hi costa, els hi costa més. Els rituals sempre ajuden. Sempre, sempre ajuden. Ens hem posat molt de ple per parlar sobre aquest tema, però no sé si precisament la xerrada d'aquesta tarda anirà per aquí o hi inclourem doncs, més aspectes també relacionats amb les famílies. Sobretot, sobretot anirà centrada en com viuen els, els nens, els infants, tots aquests canvis a, a, que hi ha a la família i com els infants necessiten participar de tots aquests canvis. Els infants són aquells éssers petitonets que sempre juguen i riuen i ploren com cauen i que sembla que no hi siguin i que sembla que no escoltin i que sembla que vagin a la seva o que res els pugui afectar, no? I, de fet, són unes antenes parabòliques increïbles que, que ho escolten tot, ho pateixen tot i quan tu t'has donat compte d'una cosa ells ja fa tres dies que li donen voltes. Eh, hi ha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 a, a tolerar canvis. Canvis que pot ser el naixement d'un ger germà, el divorci dels pares, eh, o que canviem de casa. Que nosaltres tenim com un, un grau, no? Dius, ui, és segur que és més complicat un divorci que canviar de casa, segur. Però des del punt de vista d'un nen, un nen que s'està canviant de casa ho pot portar molt malament i, i, i realment per ell pot ser una situació horrorosa tant com la d'un altre nano que els pares estiguin separant, no? des del punt de vista d'ell del sentiment d'aquell moment aleshores com portar-ho com explicar-ho, com fer-los partíceps de tot això doncs és important S'ha de treballar molt encara perquè els nens puguin assumir doncs menys dificultats aquests canvis que es produeixen en les famílies com per exemple una separació Mira el, canvi de, el tema de la separació s'ha de treballar molt perquè Mm. Em refereixo sobretot a nivell informatiu no? realment les famílies doncs, tenen aquesta informació de saber com afrontar doncs, aquests canvis i sobretot explicar-li els més petits d'una manera entenedora, mm -hmm. que ho puguin assimilar no? Home falta molta informació personalment a nivell professional jo faig al llarg de l'any moltes consultes referent a com li podem explicar als nostres fills que s'anem a separar i aquesta consulta cada vegada és més, més normal que te la facin uns pares, mira, pensat separar-se, ens agradaria quatre indicacions com poder-ho fer d'una forma que es fem patir menys no? aquesta demanda hi és però està clar que hi és perquè informació no en tenim també és veritat que el tema de les separacions els divorcis, hi ha un punt bon important ara Ara la mm -hmm. veritat és que és, ja comença a ser també un procés evolutiu de la família quasi dins d'una normalitat, no? per dir-ho alguna manera. Però sí, és cert que falta, falta informació en aquest sentit. En camí mira, eh, amb un company en parlàvem del tema de, del dol, de quan es mora un avi, quan es mora una persona de la família. Fa anys això es portava molt millor a nivell de nens. Els nanos, com que el dol es feia dintre del domicili, els nens hi participaven, entraven, sortien, menjaven un tros de pastís, tornaven a anar al carrer. A la seva manera, ells estaven la, amb la família, la família podia plorar i ells també, o no, hi sortia a jugar, però hi eren. Avui dia, com que es fan els eh, qui porta un nen un tanatori? Sembla com que potser no és el lloc més adient. Aleshores, els nanos ja no hi participen, de la mateixa manera, en tot el procés d'adopt d'un familiar. I això sí que va en detriment. Això sí que abans es feia potser millor i ara està com més, més pensem que més cuidat, jo crec que més sobreprotegit, però que en realment no ajuda no? als nanos a, a pairir-ho i, i acceptar la situació. D'alguna manera el que hem de potenciar doncs, pel, que ens diu, pel que ens dius és eh, involucrar els més petits a la casa, fer-los participar activament de tots els canvis, ja siguin evolutius, positius, negatius, que es viuen dins de les famílies, no? que al cap a la fi també en formen part. No? Exacte, tu has dit, és que en formen part de la família. Eh, els pares volem sempre protegir, que pateixin el menys possible però escolta, mmm, si el canvi de casa també l'afectarà amb ell no dirà un dia dormo aquí a l'endemà me'n vaig a un altre llit i no passa res tots els canvis afecten els nanos en la mida que viuen dintre del, de, de l'entorn familiar si participen, entendran i si entenen, estaran tranquils i i miraran els ulls dels pares, els pares diran ho tenim tot controlat, no pateixis nosaltres sabem el que fem, tu expliquem anirà així, anirà aixà, anir vull tu tranquil i el nano estarà tranquil però necessita participar d'això i en aquest sentit l'escola també hi t'hi ha dit perquè clar, també és un entorn en el qual doncs els més petits s'hi si familiaritzen més no? i tenen doncs les i passen la major part del dia i per tant doncs estableixen gran part de les seves relacions no sé si en aquest sentit tota aquesta qüestió de la família s'hauria de treballar més profundament des dels centres educatius jo tinc la sensació de que treballa moltes coses des dels centres educatius mm, per la meva experiència a les escoles quan algun nen arriba i explica que se li, que se li ha mort l'avi o quan un nen aixeca la mà i diu els meus papis separant, tot això les escoles ho, ho, ho treballen, ho parlen però jo no sé si és el lloc o sí, ho pots parlar i els nanos se senten eh, escoltats i, i els hi va molt bé i els hi agrada. De fet, si ho diuen a l'escola és perquè allà senten que tenen un entorn amb confiança que els escolten. El que passa que no són ells els que els han de donar la tranquil·litat del que els està passant. Són els pares els que han de donar aquesta tranquil·litat. Les escoles recolzen, ajuden, el que passa és que no, no són la solució perquè un nano estigui bé, no? D'acord, doncs ens quedem amb aquest punt final amb aquesta reflexió que ens feies i precisament don recordem que aquesta xarrada que porta per títol Una família, un món, les famílies evolucionen tindrà lloc aquest dimarts a la Biblioteca Camarataua a partir de les 6 de la tarda. Nosaltres de moment hem volgut fer un primer tast amb Mary Cruz, que serà l'encarregada de la xerrada. Moltes gràcies per acostar-te fins aquí l'estudi a Radio Tiana. Ens Ansó lleva la tarda. Radio Tiana, serveis informatius.